Rebaldo, la clau de l'èxit. Hi havia una vegada un noi que es deia Umar Khan, que vivia a Peshawar. Peshawar és la província de Kpk, Kibepaktun Kua. A Pakistan, Umar Khan tenia dos germanes i un germà. Ell estudiava en un col·legi públic, a prop de casa seva. El seu pare es deia a Walhan. Awal era famós per fabricar les peixuaris xapal, les xancles de peixuar. Ell tenia una botiga en un lloc molt famós, anomenat Kisa, Kawari Bazar. La gent anava a la seva botiga per comprar-se les xancles peixuaris. Walhan era una persona molt motivada i gaudia molt Fent aquestes xcles. Au Khan volia que els seus fills i filles tinguessin una bona educació. Tan les seves filles com els seus fills eren molt bons treballadors. Umer Khan ajudava a la botiga del seu pare i així va aprendre com realitzar la feina de Sabaté. El dia de la festa el, del Eid, Umer Khan i els seus amics, es van reunir a la seva casa, que era molt petita, i van realitzar el Catac World Dance, el baile catac de les espaces, que formava part de les seves celebracions. Van cantar cançons de la folklore. Pestor i van gaudir d'un menjar anomenat Xapal Kebabs, fet per la seva mare, i va ser un dia molt divertit, on van gaudir molt. Umar Khan i els seus amics també van ajudar els seus pares durant l'època d'acollites. A més a més, com tenien una molt bona collita, distribuïen els cultius com el blat, el blat de moro i l'arròs entre la gent més desfavorida de la seva comunitat. Umar Khan estava molt impressionat de la professió del seu pare. L'admirava molt i era un gran referent. Ell volia ser igual d'admirant ell. Així que va perseguir el seu somni, va completar els seus estudis i això li va donar moltes idees sobre el comerç i la compra-venda. Al cap d'uns anys va començar a exportar les seves angles peixaguaris a altres països i es van convertir en un home de negocis èxitós, a peixaguar. Aquest èxit el va aprofitar per realitzar moltes accions, i va recaptar molts diners, el qual va destinar a fer donacions. Va ajudar la gent pobra i necessitada de la seva ciutat i va ser un dels homes més estimats de la seva comunitat. I amb aquest final, el conte s'ha acabat.